eskriminalitzak eta sagiarte orrengoan gure komitarekin kulturaz mintzatuko gira halaia kaso no egunon Egun honeneri Zuk beraz uh, ukan duzu atsoberan eusko ikaskuntza saria tesi bat hasia zira prestatzen eta tesi hortan eskubide kulturalak dituzu aipatzen orduan uh, bai ya zira eh doi, doi doia sendako ta tudu su Sendako baino, gehiago nola, otatzu dudan erjango nuke. Bai. Nik bainoen teesia baten egiteko gogoa, eta ustailean eh, eskual kulturera kondak zabaldu zuen dejaldi bat eh, sohkuntza artistikok eta eskubide kulturalen eh, galderari buruz, eta dejaldi honi eh, erantzun nion, eh, gaia ene ganatuz eta sohkuntza dantzatuai buruz eh, proposatuz eh, ikerlan bat, eta ortigoiti... Eh, Asi da, ene aventura. Zenta, zure lanak datza, dantzada, egin eh, gusten dut. Eta bai, uh, mazteketikak duton berezitu nahiz, uh, eskualdantzari buruz, eta hor izanen da, parada lanuken txegitzeko, baina beste manera batez uh, agtuz gaiak. Eskubide kulturalekin, hori tan, saktuko zira, Asiaz ira puntxan. Bai, uri da hor, e, azarotik bereziki errangonuke ahont eskubide kulturalekin harina izela e, egunero goiz eta agatxez irakurtzen eta albe bat gauza ikasten ene ikerketaren E, martxan ezartzeko. Prezeski, eskubide kulturalak itzaundia da, e, justuki joan den astean aipatu dugu, eta maika etxeko berrek kronikabatek gina zoen hortaz gure uinetan, erraiten alduzuz, zer diren eskubide kulturalak e, soberal luzatu gabe, piskat pedagogiko moden, ez da ersa izeen zeen etade kulturalak uh, gai kompleksua da eta bi aldergritatik hartzen uh, alalde gai bat da azkenean uh, alde batetik uh, zuzenbideearen ikospondotik hortzik heldu baita azkenean nozioa eta beste aldetik uh, balore edo ekintzen filosofia bat bezala hartzenhal genuke. Baan uh, labur bildu behar baginu idea nagusia azkenean alko ginuke, bakoitzari bere nortasun kulturalaren adierazteiko uh, aukera ustea da, bestean adierazpen kulturala ejespetatzen dueno, eta hori beti uh, giza eskubideen adierazpen unibertsalaren uh, prismatike egiten da. Uf, komplikatoa, eh? Adibidez, maikak jonen hastean, adibidea hartu zuen ebe eskubide kultural bat izan daiteke ni joaitea nire uh, haragitegi adokindegi adokindegi ira joan, eta Euskaraz mintzatu eta berak euskaraz erantzun. Eta bai, eh, eskubide kulturalak bizik izabalak dira eta horren baxuan eh, eskubide desberdinak sartzen eh, dira. Ala nola adierazpen artistikoak, eh, izkuntzaren eh, autatzeko aukera aukaitia eta ezkuntza, ergilioa eta beste hainbat gauza. Eta asteona gaitzen zinuen, bi alde zirela juridikoalena, juridikoaletik beraz nun, nun auketzen ditugu eskubide kultural horiak? Beraz uh, eskubide... ba legeak edo? Bai, badira ah, ba legeak. Beraz, dena, eldu da, mila bederatzean ta berroita sortziko gizta eskubidean adierazpen unibertsalitik. Horren uh, barruan, badozu, horretabigarren artikulua, uh, lehen aldikotz uh, eskubide kulturalen uh, aipa mena harikin. Eta, uh, beraz, hori da nazio batuen erakundeko biltzar nagusak... Uh, Adoptatu zuen uh, adierazpena, eta horren ondotik izan dira itun uh, internacionalean balio duten lege batzu, ala nola uh, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen oh. uh, nacióarteko ituna. Eta frantziak adibidez uh, berri txidu itun hori, horrek ergana idu, uh, martxaniak berduela bere baxuan. Baita ere, 2008-etik uh, sortu ditu iru lege, uh, NOTR legea, LZAP legea eta CNM legea mm. eskubide kulturalak, barren eraten ah, dituzenak. Beraz, babestua da, non bait, babestuak dira uh, eh, eskubide kultural horiek. Zuk, alaiak asono, nola eginen duzu uh, lan hori hasi asiberiazi Zer ohsustute zain aspaldi lan eramaten duzu eta nola stresnekin ze baliabiderekin Bai, beraz, uh, nek xantza handia dut, uh, be, eskoalkultura erakundearen baitan uh, lan egiten baitut urtahiletik denbora erdiz, eta hori da beraz gehiago etnopoloaren baitan, eta hori um, esker uh, irumisio bere zibaditut, eta horiak uh, dira beraz etnopoloaren uh, mintegiaren antolatzea, kolokioaren antolatzea, eta uh, guktugun batzordera gilaaren animatzea. Eta orduan duan, horren barne, eskubide kultura lehen gaia ikertzen dut, eta... Era, nola ikertuko duzu, zer giren duzu? Nola egiten da hori? Internet bideaz, elkarrizketak? Irakurriz, Mintzaldiak segituz, eta terrenoa eginez, egana du jendearen gana joan ez, elkarrizketak eginez, ez da behidak ukan Kultura munduko jendeak edo ez bortxaz? Ez bortzaz, izaiten aldira dibidez politika publikoak edo erriko etxeak, eta gozi, baina nore ez dut uh, momentuko hasi, uh, enean buruetan da, eta ara, enopoloarekin ere egiten den gogoetak balio dit eneik erketarako. Azure lanat, azure tesi abiskabat ustartuko, ustartuko dituzu, baduzu, plangintza bat, ezaket, uh, finkatu duzu, neizbukatuko duzun edo nora zoa zen? E, Principioz, uh, iru jeteren buruan mukatzuko da, bainan hori da teoria eta praktikaan beti dezbergina dela badakigu. Eta ara, gero uh, gogo eta hori uh, batera eramaiten dudanez, izango da ekainean uh, kolokioa eta beraz nahi baduzu gehiago jakin eskobide kulturalei buruz uh, parada izanen da gehiago ulertzea edo ulertzen saiatzea momentu honetan. Eta, ara, e, ikusiko nola ikerketa aintzinatzen den. Kolokioa, justuki, zure tesia eta zure lanaren bagnean sahtuko da. Noiz izanen da eta zergatxe manen dugu? Ekainaren ogoita iru eta ogoita lauan izanen da. Zergatxe dugu be gogo eta desberdinak eskobide kulturalea buruz, mintzalari... Haiin itz direnen dira muu desberdinetakoak segura aski eta ohjuuan iizanenenda para da e, pixkarte eskuidekulturaren panorama zabalaren uh, desku begitzea. Asiazira zure tesia egiten edo, edo zerotan tan zihau. Asia naiz hasea naiz Tsi proiektuaren idaztearekin eta izan da gogo eta eta informaze prozeua aski handia, liburua haitzzirako je eta horre guztiak laguntzen hau, E, Gugu eta eraikitzen, beraz, ashtapen, ashtapen anaitzen ez, ez ditut, baitez, fada, ideak, giki mm. oraindik uh, antolatzen al, baina uh, piskanaka egingo den txak da. Laguntza baduzu o bakagik esas laguntzavadutz deia enupuloarekin eh tiroshallik umerricaniz laguntzen aur, baina etxe bestek ere bai eta beskat lan talde baten uh, proiektua da azkenanean enupuloaren gugu eta baten bajne naiz eta ez naiz bakarrik eta hori ere santza bada ne uste zigarketa ez baita bakarrik egiten laguntzarekin egiten da eta hor motivatua ikusten zaitutzen bai, biziki biziki gaiian txarttuan izajunt eta azkenean e eskala desberdinetan agertzen den nozio bat denez jendeak uh, ez du bermanraz interpretatzen zer diren eskubide kulturalak eta ohjouan us uh, biziki interesgarria dela ikustean nula jendeak bere ganatzen duen eta zer egiten duen uh, tresna horrekin. Zer sortzen hal den horrekin eta hori yeah. ikusiko dut ere uh, dan berriz beriz ze amaez uh, gaia zert uh, fatzen eskubide kulturalekin dantzaren munduan. Bistam, nena dantzaren aloha jogatuko duzu, ere? Eta, bai, momentuko zin zorein ikasia, baina hori alburuetan da, bai, bai, bai. Alaia, Kasono, zer nahi zinukea ateratzea, zentauk, eramanen duzu, lan luce bat, iruxteko lan bat, zer nahi zinukea ateratzea hortik? Zer espero duzu? Galera bisikiona, zer espero dudan, berba bada... Uztot, ikarketarekin enetzat garantzitsuenat dela azkenean uh, elgarrekin gogoeta batenera maitea. Eta elgarrekin jodalarik ez da bakarrik uh, ikerle mundukoak. Uztot, uh, denok uh, ikartzen aldukula gogoeta hori bat ez ziterre eskuide kulturalei buruz. Eta azkenean uh, berbada ansten dela bakoitzari itza ustea eta beraz uzeto urria espero dut ala azkenean berbaesku ide kulturalekin gure kultura uh, galdezkatzea gure kulturaren bizitzeko manierak galdezkatzea beti bada galdera ez eh, zer da kultura bai uh, bat demokratizatzeko ere bali dute holako e ikeretek hori da bai, bai bai, eta beste man batez geen hartzeko uh, paradak dira, azkenean eta beti ikuspondu aldatuz geoz, orduan beste gauza batzu ikusten al dira eta beste perspektiba batzuidekitzen ari dira eta horgia esker uh, behar bada beste mundu bateraiki zakitz. Are ongi da, ambizioa, ambizioa okaitea, gazteazira eta ongi da. Araiak asuenu, minezker, berekin izaniko izuntan, eta biztan dena, asibergazira, beraz, tesion, desiratuko dizugu, eta beste bat ahte. Minezker denerit, eta pasagunan.